Én Máth vagyok, ha valaki elfeledette. <gül> és. És. jöttem hozzátok ma este. És remélem, hogy. Remélem, hogy építő lesz, hogy. Csak a övre jövök. A, a bibliátokban. Keresd meg első Péter levét. Ott van a Első Péter levél. Mi fogunk nézni a második fejezetnek a, a második részét. De hadd, kicsit mondom pár bevezető szót. Péter, gondolom, hogy ti tudjátok, ki volt Péter, ugye? Péter volt az egyik uh, tanítványa Jézusnak. Ő egy halász volt, tehát ő volt um, az egyik legidősebb a tanítványok között, és, um, és egy nagyon különleges ember, mert, um, mert igazán nem volt semmi különös. De mégis egy hihetetlenül közel kapcsolata volt Jézusra. Ő csak egy halász volt, de Jézus hívott meg, hogy Kövesd engem, Péter követte. Három éven át látta hihetetlen dolgokat, csodákat, hallotta Jézus tanítását. És a tizenkét tanítványok közül közül volt három, aki mindig Jézus Jézusa volt. Péter, János és Jakab. És, és mindig, amikor tanítványok nevek föl van, meg sorok, mindig Péter neve első. Valahogy ő volt a vezető. És, és nem megérdemelte ezt. Sőt, sokszor mi... mi uh, mi beszélünk Péterről, mint, mint a bukott halász, aki mindig előre szólt, mint ahogy beszélt, és, és mennyire gáz volt ez, de ez egy nagyon jó példa nekünk Jézus kegyenéről, és ez mind igaz. De szerintem fontos tudni, hogy, hogy Péter úgy írja a leveléket, ő tanít, tanítványi volt Jézusnak, ő szemtanú volt ezek, ezeket a dolgok És um, bár ő, uh, ő tagadta, hogy ismerte Jézust azon a napon, amikor J Judás árulta Jézus, Jézust, Péter, Péter ott volt és, um, és megbánta, Jézus kegyelmes volt neki. És, és feladatokat adott Jézus neki, hogy hirdessen az evangéliumot. És Péter a, a, a, a pöngőzsli napján annyira meg volt változva a Szentlélek erejével, hogy kiment, előtte félt, Szentlélek leszállt, Péter kiment és kezdett prédikálni, és, és megtértek sokan. És Péter egész érték töltött ezzel prédikálni, hirdetni az evangéliumot, szolgálni, amíg valószínűleg Nero, a császár, nem a keresztre feszítette őt fej lefelé. Akkor ez egy, ez egy más Péter, mint a Pétert, amit láttunk az evogéumon, az evogéumban. És ő ír egy levelet, és a kettőt igazán. És Péter első levele első pár versben azt mondja, hogy Péter, Krisztus apostola, és azt mondja, hogy a sorványban élő jövövénynek ő írja ezeket a keresztények, szét vannak szóról a mostani török országban. És szerintem ez egy nagyon jó kezdés, kezdett számunkra, mert hasonló helyzetben vagyunk mi. Akkoriban nem volt illegális keresztény lenni, még nem, majd később volt, de akkor, amikor Péter írta ezt a levelet, nem volt illegális keresztény lenni. De egyre több támadás volt, egyre több uh, nyomás volt a keresztényeknek, hogy, hogy kussanak. Lehet azt mondani gyűlökezetben? Nem, nem tudom. Hogy, hogy hallgassanak, hogy ne, ne szóljanak többet Jézus nevében. És, uh, és Péter bátorítja ezeket a keresztényeket. És szerintem ma fogunk megnézni egy, egy bizonyos bátorítást. Mert, ami számukra is szól. Mert biztos ezeket keresztényeknek volt pár kérdés. Ugye? előtte a pogány voltam, és minden kis faluban volt a saját temploma, a saját istene, sok istene volt a romai birodalomban, de vo volt egy főisten, és ő éppen a császár volt. Őt isteni tették. És ő volt az úr. Császár volt az úr. Nem, nem lehetett azt tagadni. De most keresztén vagyok, és tudom, hogy van egy úr a császár fölött. <gül> Jézus. Csak egy név van. Csak egy trón van. Akkor hogyan élek ebben a földben? Én akarom tisztelni az úr Jézust. Én szeretnék engedelmeskedni hozzá, de mit, mit csinálok én Ezekkel a rengeteg tekintélyel, ami alatt élek itt ezen a, ebben a Földön. És, a, és ez nagyon a, igaz, hogy tekintély alatt élünk. Én emlékszem, amikor teenager voltam, és a, én is gondoltam, hogy jaj, várom, hogy szabad legyek, érettségizem, és szabad leszek, nem fogom többé... Hag, tudod, hagadni egy tanárt, meg, tudod, engedelmeskedni a tanárnak. És a, bár, bár egy nagyon nagy családból származtam, én vártam, hogy ja, szeretek szabad lenni. De az igazság, hogy a legszabadabb napunk az a nap, amikor megszületünk. És utána csak, csak egyre több tekintély alatt leszünk. Mert, mert a születésnapján... Csak egy tekintély van az életünkben, a szüleink. Ugye, majd később ott vannak az óvodénk, ugye? Később a, a, a, a tanár bácsi, és a, a gimnáziumban több tanár van, és egyre több, egyre több. És gondoljuk, hogy ja, szabad leszek, de majd egyszer szabadulsz az iskolából, és ott van egy főnököd, akinek valószínűleg. Valószín, Neki is van egy főnökje, aki beleszól a dolgaidban. És, és persze ott van a, az apák is, tudod, a, a, akinek teljesen kell engedelmeskedni. Meg a rendőr. Szerzel egy jogosítványt, és most már nem tudom hány ezer rendőr van fölötted, meg a CRESS. Értitek, beszélek? Egyre több tekintély alatt Tudom, hogy jó magyarázom. Egy, e, e, mennyire jó mondom magyarul, de egyre több tekintély réteg alatt érünk, amíg nem halok meg. Mit csinálunk ezzel? Mert néha, néha vannak konfliktusok, ugye? Mi akarunk tisztelni Jézust, engedelmes lenni hozzá, de, de az ő értékrend az totál más, mint a világé. Hogy lehet? Hogy lehet? Hogy lehet ez? <több> <több> és uh, biztos Péter idén sokan, uh, sokan azt gondolta, hogy most már többé nem, nem kell engedelmeskenni senkihez, mert egy új új uram van, szabad vagyok, szabad vagyok csinálni azt, amit szeretik. És um, és Péter fog mondani, hogy. az egész, az egészet. Ez Péter első levele második fejezet 13. verstől. Engedelmeskedjetek minden emberi rendnek az Úrért, akár királynak, mint a legfőbb hatalomnak, akár a helytartóknak, mint akiket ő küld a gonosztevők megbüntetésére és a jót, cselekvők megdicsérésékre. Mert Isten akarata az, hogy jót cselekedve csatok el az értelmetlen emberek tudatlanságát, mint szabadok. Nem úgy, mint akik a szabadságot, a gonoszság takarójául használják, hanem mint Isten szolgái. Mindenkinek adjátok meg tiszteletet. A testvérket szeressétek, az Istent féljétek, a királyt tiszteljétek. Ti szolgák pedig teljes engedelmes engedelmeskedjetek uraitoknak, ne csak a jóknak jog, a és méltányosoknak, hanem a kímél, kíméletleneknek is, mert kedjelem az, ha valaki Istenre néző, lelkiismerettel tűr el sérelmeket, amikor igazságtanul szenved. De milyen dicsőség az, ha kitartóan tőritek a miatt kapott verést? Ellenben, ha kitartóan cselekszik a jót és tőritek érte a szenvedést, az kedves az Isten szemében hiszen erre hivat, hivatottok el, mivel Krisztus is szenvedett értetek.